Bé, molt bona tarda i moltes gràcies per acompanyar-nos en un dia com avui, un dia molt important no? per la família del Joan, el nostre estimat Joan. Bé, la vida, la vida és com una marató, no? Comences a tope, eh? com si no hi hagués un demà. A mesura que passen els quilòmetres, doncs vas baixant el ritme, perquè és clar, tot fa pujada. Eh? I després al final arribes a la meta, cansat, de fet mort, no? però, però victoriós victoriós de tot el que has aconseguit i allà t'hi esperen doncs, totes les persones que t'estimen no? i que et feliciten per tot el que has aconseguit i així és com el nostre estimat Joan en tenia la vida eh? una vida plena d'esforços de, d'un no? amant de les maratons eh? d'un no, no, no, no, no no, no, no, no passa res. No passarà, no, passa no és el Joan, no? M'he equivocat. No passarà, no passarà, no passarà, no passarà. tornarem a començar. No, és que alguna cosa deu haver passat, alguna cosa deu haver passat. Ah! No, espera, espera, espera, espera. Sí, no, sí que és el Joan, no? Sí que és el Joan, però... No, és que, és que mirin, saben què passa? Saben què passa? Que estem tenint una mica d'overbooking aquests dies amb això del fred. I, I la veritat és que ja entenc el que deu haver passat. Mirin, és que avui teníem dos Joans. Teníem el Joan 98 i el Joan 89. I jo entenc doncs, que el seu és el de 98 i jo estava fent el de 89 i m'he fet un embolic, no? Joan 98 89. Perdonin, perdonin, perdonin. Torn tornarem a començar eh? No, no, aquí no passen tres. Perdona, um, perdona, Joan, eh? Perdona. Ambeta de les aquesta, no era aquesta. Ai, no, ja me'n recordo. És que vostès, vostès, vostès em van dir que potser volien una cosa com més clàssica, no? Més clàssica, més... més... Potser vostès volien una cosa més tipus més tipu això, no? Més tipus... Tampoc! No vas d'arre, no vas d'arre. No, ja m'han recordat, ja m'han recordat el que de, de, ja m'recordo de vostès. Jo vaig venir a parlar amb vostès, jo vaig vindre, Jo vaig vindre i vostès em van dir, "No, uns em deien, fes una cosa així més moderneta i els altres no, fes una cosa així més clàssica." No es passaven d'acord. Jo ja entenc que el més fàcil seria que li preguntéssim al Joan. Jo ja ho entenc. Però és que saben què? És que el Joan no ens contestaria. Saben què vull dir? Llavors, mirin, què els hi, si els hi faig algunes propostes? Sí? Jo els hi faig algunes propostes i seguim que ho, ho trobarem, ho trobarem, no patir, ho trobarem. Miren, hi proposo cosa una cosa xuna mica més més moderneta, més modereta. Sí. Ai, que tampoc és supermoderne eh, lo el que els hi proposaria però una mica més modern, sí, no? si em dius adéu vull que el dia siguin net clar no passa res al Lluís Llec, no passa res amb això al Lluís Llec ja passa ja passa el Lluís Llec, amb el Lluís Llec passa que, o t'encanta o no t'agrada ja gent, no passa res no proveu una, una altra, una que funciona molt funciona molt aquesta, funciona molt, surt molt sí, sí, sí um, paraules d'amor senzilles i no passa res no passa res, veig que el Serrat tampoc, el serrat tampoc. no passa res, potser, potser, potser el Joan voldria alguna cosa així com més festiva, no? Vull dir, perquè jo ja sé que morir-se, aviam, aviam, morir-se és un drama. Però trobo que morir som durant 8 anys, doncs, gaire, tot això que t'emportes. Me mantens aquest vull dir. Debò no sé sí, pot ser una cosa més fastidiosa tipus jo que sé, himne del Barça, el himne de l'Espanyol, de l'Espanyol, de l'Espanyol, al de l'Espanyol, al de l'Espanyol no el tenim. No el tenim. Mire, amb una mica de temps ens haguéssim pogut aprendre el de l'Espanyol, eh? però justament temps és el que no tenim ara, no? Vull dir que mirin, um, jo crec que el que hauríem de fer és, és, és tirar per doncs, pels clàssics, no? Tota la vida, vull dir que n'hi ha una que funciona sempre, és que segur que se la saben, eh? Vull dir que vull dir que se la segur. Ehm, um, trobarem a faltar el teu sou. Si és que jo no sé per què m'encaparro a fer les coses personalitzades pensant en els vius i en els morts. Si és que jo hauria fer el mateix de sempre per tothom, saps què vull dir? Vull dir, jo sé, fer fer sempre, doncs, uh, Joan era una molt bona persona, uh, deixar un gran buit dins nostre la vall del riu vermell per tothom, i au, pim-pam-xim-bum, més fàcil a Andorra. M'entens el que et vull dir? Perquè és que això és un negoci. No, és que de fet és el meu negoci. Vull dir, que mirin, jo abans treballava a una botiga de roba que feia un horari de 10 a 2 i de 4 a 80. Vull dir, és un horari partit, fatal. No, fatal. És que no podia anar ni al gimnàs. No podia anar ni al gimnàs perquè quan hi vas al gimnàs, aviam, quan hi vas? No, quan hi vas? Quan hi vas? Quan hi vas? Quan hi vas? Aviam, quan hi vas? Al matí està patat de gent. Eh? Després, a migdia tens la panxa plena. I a la nit, estàs massa cansada. O sigui que no podies anar al gimnàs, tot que després de molts anys de treballar a la meva botiga i, i, i no poder ascendir, perquè és que, clar, mirin, la a la meva botiga només érem dues persones, la meva jefa i jo, i la meva jefa era més jove que jo. Vull dir que, clar, possibilitats d'ascendir, zero. Possibilitats de calafar unes jubilers i m'ho deixes tot a mi, zero. Per tant, possibilitats de millorar, zero. O sigui que després de molts anys de cremar-me, treballant en la botiga, vaig decidir fer-me emprenedora. Però, clar, tu no et lleves un dia, no, no et lleves un dia i dius ah, oh, bon dia, sóc emprenedora. No! No va així, no va així, no, no, no, no, no, no, no va així. No T'has d'apuntar un curset T'has d'apuntar un curset d'aquests que van a l'Ajuntament o al Centre Cívic, sí sí, sí, sí, sí, sí uns cursets molt útils Normalment es diuen Sigues el teu propi jefe Vaig sortir a passejar amb el cap Vén a l'americana i bloc de notes per apuntar aquella idea que em traurà de la misèria actual Adéu Maria! Era anar més enllà i ser original i treballant, ja ho deia aquell senyor, i és millor imaginar que saber-ho tot. Vaig descartar un negoci online, a casa meva arriba poca cobertura i els talls elèctrics són constants. Noia, vida de poc long. Vaig pensar en un fornapà, n'hi havia dos, però el meu seria el més original, sense gluten ni lactosa i sense sal. Fatal. Vaig seguir passejant i no em vaig rendir La peixateria no la penso obrir Ja l'han tancat no sé quants cops Al meu poble només mengem carn Reobriré la carnisseria de Campalet Però estic esquieta Si ningú m'ho fet abans Això em deixa ben distreta Vull començar un sector segur Un ninxul de mercat, un forat, on destacar les meves grans habilitats. Un ninxul que es va inventar en significat. Volia dir que quan em prens, la mort està tocant. més passejant em vaig aturar, set o vuit vegades a conversar. A la farmàcia i vaig estar una hora Estona mi vaig quedar, les tres Marijos del davant sumaven 400 anys. Vol començar sense estar segur guanyar diners malgrat governar en dictatures, però Iniciar la meva opció: un negoci segura vinguts enatori la mà. Total que ja vaig pensar. Quin és el negoci que no s'acaba mai? Doncs la mort. Per què és que pensin que el meu poble teniu una ve at així com alta bastant alta de fet. I pensen que la, a, a cada setmana se'nsamo un? Sí? O dos? Sí, sí, sí, sí. És que pensin que el meu poble, la mort, és com una mena de d'evento social. Perquè és que tu ja veus les dones allà a la plaça del poble que ja s'esperen i comencen què, què, què? A qui li toca aquesta setmana? No? I llavors arriba el gran moment. The big moment. Clong, clong, clong, sonen campanes a mort. La veritat és que jo no sé quan són de mort i quan són de casament, jo no ho estic distingir, però les dones sí que en saben. sí que en saben. sí, sí, sí. I llavors ja fan la gran pregunta. Què fan aquests? Baixen a ciutat o es queden a casa? Desabans de abans de abans de ahir, abans ahir els teníem a casa. No, clar, i llavors això es converteix en una rambla, tu, perquè allà la gent comença a passar des de les 8:00 matí fins a les 10:00 de vespre, perquè hi has de passar a donar el pes, em has de passar perquè és que si no te'n vas a la llista negra. No, no te'n vas a la llista negra. Però és que miren, què m'ha passat a mi una vegada. Resulta que va morir el sinto, que era el marit de la Paquita, una veïna d'aquí el poble. Però jo no vaig né a donar el pes, perquè vaig pensar, escolta'm, mmm, i tampoc som tan amics, i com que treballava a la botiga, que no m'anava fatal, m'anava fatal, no hi vaig passar. Tens acabat que un estava passejant la Lola, la meva gosseta, i em vaig jo li anava a donar el pes amb. Jo, anava, jo anava a donar-li jo anava a dir-li jo anava a dir-li però la dona em va parar Xxxt! què nena no vas venir pas a donar el pes amb tu hòstia Paquita passaves llista, Paquita, o què? Que feies com a les eleccions? Que t'ho donaven a totes les persones que viuen al poble i t'anaves a xarallar amb el fosfor i t'anava al el jo, Com t'ho feies això? Home, ja està bé, Paquita. Bé, el cas és que jo vaig pensar, miri, obrirem un tenatori amb tots els servicius àvidos i, per haver veure, així la gent no haurà de tindre els difunts a casa seva perquè després allà has de celebrar el dinar de Nadal i fot-me el rotllo, fot-me el rotllo, no fot-me el rotllo, fot-me el rotllo, fot-me el rotllo. Total, que vaig pensar, mira, farem cançons personalitzades, discursos Ai, les flors. Quin negoci, les flors, eh? Ting els de la floristeria de la ciutat enfadadíssims amb mi perquè és que els he robat el negoci. És que no m'estranya, és que pegazo de negoci és que jo no sé què ens passa. No, jo no sé què ens passa quan tens amor algú que volem comprar moltes flors, és com que com, com més flors compres, no? Més te la És com més gran és la corona de flors, més te la No és que saben què passa? Saben què passa? És que les flors es podrian. No més no, que no serveixen per res. No és que ah, oh, ens veuran des del cel. No és que no ens veuran ni des del cel ni des de l'infer, el que et vull dir? Perquè no és que les flors es podrian. és que no serveixen per res. No, mirin, no és que el més intelligent ha sigut aquest. No, no haviem ha que ha no, que cheque la mà mà, que la mà. Qui ha sigut l'intel·ligent o oh, intel·ligenta que ha comprat aquest remet d'aquí? Escolta, el més barat de tot el catàleg i a sobre de plàstic perquè he duret tota la vida. Si sí o no? M'entens, aquest, vull dir. No, sí, és que, és que a, a veure, a veure, mira, morir-se és caríssim. Jo ja ho sé. Sí, sí, morir-se és caríssim. De fet, els meus pares sempre em diuen que ells tenen el seu enterrament pagat i jo penso... La millor herència que em podien deixar. M'entens, a et vull dir? No, però és que jo no sé què ens passa quan es mor algú que estem disposats a pagar-ho tot, no? Vull dir, vull dir en vida no convidem ni una cerveseta, eh? Però morts, s'escolta, barra llibre, barra llibre tu! Barra llibre de morts. No, escoltem, els tanatolis se n'aprofiten d'això. Clar. Jo no, eh? Jo no. No, jo no. Però els tanatolis se n'aprofiten. Per exemple, per exemple, les caixes. Caríssimes. És que no ho entenc. Però si és que això és com un vestit de núvia... M'entens? Que te'l poses un dia davant de la teva família i dels teus amics i l'endemà a l'armari? Home, ja està bé. No, i, o els recordatoris. No, els recordatoris aquests. Tots aquests recordatoris que jo els he acabat de donar ara a vostès. Això volen uns calarons. Què faran vostès amb aquests recordatoris ara quan arribin a casa? Els emmarcaran i els penjaran al el menjador? Mm. Els llenjaran a la paperera? Llavors els passera com a la meva mare, que té una col·lecció de recordatoris a la seva tauleta de nit, eh? De tots els morts que ha anat a veure, perquè és que la meva mare a l'Instagram no hi va. No, no, no, la meva mare a l'Instagram no hi va. Mi meu marit, el meu marit diu que des de que està en mi, que deu fer uns sis anys, diu que ha anat a més sanatoris que en tota la seva vida i dic, no és que no m'estranya, no m'estranya, no m'estranya. Miren un dia es va morir el nostre veí, que era un senyor del poble de tota la vida, però la veritat és que el meu marit no el coneixia perquè era un senyor que ja no, no sortia de casa perquè estava molt mal. Doncs total, que nosaltres vam anar al tanatori a donar el pèsom. Oh? Aquests ja van baixar el tanatori, ja eren més moderns. I quan vam va rebre la seva senyora, engalanada, com, com, com, com si no de festa major. Eh? I ens va fer una pregunta, no? La típica pregunta que tothom s'espera, que diu... Què voleu passar a veure? Jo aquí vaig començar a la meva biblioteca de recursos de frases per dir un tanatori, no? Perquè s'ha preparat, s'ha preparat a un tanatori, s'ha d'anar preparat. I li vaig dir... Mm, la típica... No fareixo recordar-lo en vida doncs no va al meu marit que li diu que ell sí que vol entrar que així el coneixerà, diu no carinyo, no el coneixeràs carinyo no, no, no, no, no. és que acaba molt sobre esquina que ara però conèixer-li ja no el coneixeràs, m'entens d'aquest vull dir, miren un dia quan es va morir la meva iaia que la meva iaia la vam tindre a casa va vindre l'Armínia de la Torre una dona amiga de la família de tota la vida, tu, quan arriba i em veu, va i la dona em diu què què fa la iaia nena Hòstia, Armínia, fer no fa re. Fer no fa re que si fes alguna cosa tindríem algun problema, m'entens el que vull dir? No, llavors també hi ha la típica, no, és, que, és que jo no sé què ens passa, eh? començem dit dir tonteries, no? quan érem altrenatòries, ens hem de preparar, ens hem de preparar, nois, ens hem de preparar. Um, llavors és el típic, no?, que et diu, um... oh, que ha quedat bé. Hòstia, quedat, també que ha quedat mort, ha quedat mort, ha quedat mort de bé, m'entens el que vull dir? No, o després també el típic, no?, de... és de... es que està igual, eh? Ai, és que si no estigues igual també tindríem un problema, no perquè jo que sé, el negoci de dels bebes robats lo podríem llegar a entender, no però vull dir, el de dels morts robats és on et capsa en tí, no entendre què dir? Bueno, el cas, el cas no és que llavors no se n'ha aparrat prou. No no s'ha parlat prou dels enterramors, no? Els enterramors són dos personatges que apareixen en el moment més difícil, no? Per tu, perquè tu estàs ja al cementiri, ja veus el forat on anirà per al teu difunt. Allò ja és per tota la vida i allò és un moment complicat. Oi, que sí, és un moment complicat. Estem d'acord? És un moment complicat. Allà regna el silenci. I t'apareixen dos personatges amb, amb un xàndal vell brut Manolo Benito, Manolo Benito, doncs Manolo Benito, Manolo Benito, més una minçesí, sí, Manolo Benito. Manolo Benito, però ella endava a falteu difunt. Mira, Manolo Benito, el forat és correcte, puc dir que és molt fàcil, no? Però Manolo Benito agafen la caixa del teu difunt i el primer que preguen, pa, i es xoquen contra la paret. No, no, no, Manolo Benito, recta, Manolo Benito recta, recta, Manolo Benito recta, recta, si Manolo Benito, i aquells, pa, pam, pam, pam, no les borgies ja s'ajupon per agafar una mica de ciment, per fer-me quedar una aquesta, no? Que no tenen cap tipus de sentiment, cap tipus de sentiment, ni, un, ni una mica, ni una mica, ni una mica. Jo he alguna tingue. Per una mica, ni una mica, i quan s'ajupon per agafar només, pam. Ja te n'ha ensenyat la guardiola. No, no, Benito! Mano, Benito, ara no, ara no és el moment, m'entens, aquest vull dir. No, mirin, una vegada em va passar una demò grossa al meu poble, una demò grossa, mirin, tot el que els explico és veritat, eh? no els dic cap mentida, cap ni una. Ho poden anar a comprovar allà al poble, Ull Estrell. No, mirin, es va morir l'Arturo. L'Arturo, un sonyo de tota la vida d'allà al poble, i la família de l'Arturo estaven allà al cementiri esperant, doncs, que el Mano Benito l'enterressin, no?, la van cantar ja trobarem falta Manuel Benito es van negar anar al Sr. Toro perquè es ve que els faltava un paper. No un paper, no, el paper, el paper blau, el paper blau. Apa veu blau ningú sabia don havia de aquest paper blau. Manuel Benito no tenia paper blau, el telefonerà ja no tenia el paper, paper blau, ningú tenia paper blau. Ningú tenia el paper blau. Tú, aquells ja trobarem, faltava an trucar al el al museu diu, no és que jo no tingui idea el paper blau, jo no el faig el paper blau. I aquells ja trobarem, faltava van trucar l'alcalde, l'alcalde de Madrid, no és que jo no tingui idea el blau. Qui és el paper blau? Trobarem, faltar Resulta que el Papi Blau l'havia de firmar el jutge de Pau. Com es poden imaginar, el jutge de Pau, eh, en un poble com el meu, quan els necessites, no hi és. Eh? I aquells allà, trobarem a faltar. Total, que el jutge de Pau resulta que el van al mòbil i tampoc no contestava. I aquella allà, trobarem a faltar. Al final resulta que el jutge de Pau no és cap mandideal, que els explico. Se li va estimbar al cotxe, se li va estimar el cotxe en un barranc i clar, per això no contestava el mòbil, normal, normal, també ho entenc, no? I aquí ja trobarem. A faltar. de fila va arribar al jutge de Pau, fet un ñap. Manuel Benito, més ben que Manuel Benito, sí, sí. Sí, a mapa peblau, al mapa peblau, al famos peblau. Famem-nos peblau, famos peblau. Manuel Benito ja poden enterrar al Sr. Turu. Sr. Turu s'havia comprat un planta baixa. Mirin, i jo no sé si és perquè fe molt estona que la família s'esperava allà, que l'Arturos es esperavallà, o perquè feia un sol de justícia perquè estàvem a ple Juliol. Però resulta que Manuela i Benito gafen el senyor Turu i l'introdueixen a la seva planta baixa. Va i el terra de la planta baixa cedeix i l'Arturo, pam, direct a l'usera, no direct a l'infer. Tens que l'encerres que no va poder tria, m'antes, no va poder entrar el Sr. Turu, m'antes, aquest vull dir, mira, la família l'ha trobarem, aquell Manuel i Benito van agafar el ciment perquè han fut pastifada així sense cap tipus de van futar el camp com i aquí no ha passat res, m'antes, aquest vull dir, no és que això no pot ser, no, és que això, això no Mirin, pensar que jo sóc molt frívola fent bromes sobre la mort no fixin-se jo no n'he fet ni una de broma sobre la mort jo sobre el que faig broma és sobre el circo que montem al voltant Manteneu. perquè si no aviam, no, aviam que aixequi la mà qui de vostès anat a veure el Joan en l'últim any de la seva vida Vull dir, que com volien saber vostès quina cançó és el que havíem de cantar al dia del, del seu enterrament Home, és que ja està bé, és que m'estan fent perdre el temps Miri, Doncs res, el que dèiem eh? um, Que en Joan era una persona molt bona Que deixa un gran buit dins nostre Però no es preocupin que es poden aportar els seus recordatoris Així el recordaran per tota la vida eh? I res No, no es preocupin eh? Perquè es tornarà a trobar amb ell tard o d'hora Si és per mi Més val d'hora quedar que això és un negoci, s'ha de mantenir Va tenir el que vull dir doncs vinga, moltes gràcies i espero que no siguin vostès els propers protagonistes. Un ninxul, busc un ninxul de mercat, un forat on destacar les meves grans habilitats. Un ninxul, que es va inventar significat, em va donar la inspiració per iniciar la benvinguda.